a um. që do të filloj sot të flas me temën e Allahut Azhjel, por nuk do ta përfundoj sot. Gasë shumë e rëndësishme të kërkoj një trajtim zinxhëror, sikur që kemi bër për diturinë. Do të bëjmë edhe për këtë meleen e Allahut Azhjel. Fjalësh për familjen, për kët bërtham të shënt, për kët bërtham të rëndësishme për mbarvajtin e rregull dhe të mirëfillt të shoqishtën përgjithsi. Për, për kët për këtë brumë të rëndësishëm, që pejti në varet pastaj e ardhme një popullet. Një të gjithimi dëshmitarë shikush në ruar se familje tonë, familja Kosovare sot, familja Shqiptaren për gjithsi, kuda që jetojnë vlëzrit ton, kuda që në përcilin, familje tonë asot kanë të shëguar nga e kaluara Ata që nga ka vequar nga të tjerët, ata që nga ka bërë që tjemi shembul për të tjerët, nga vlerët e moralit, e afërsis, e lidhjeve të ngushta me zvete, e kështu më radhë, mirë po! Kjo të rëshikimi për balë sfidave, me cilat po bala faqomi, po ka filuar të zbehjet gjdo dit. Dhe jemi më te për në zbehjet të këture vlerave, se që jemi në forësimin e tjune. Andaj familje të në janë të rizikuar asat, nga zbehja e vlerave familjare, nga zbehja e vlerave morale, nga zbehja e vlerave të shumë, ta që thash dhe një dhe kimi qenë kënarë me to, dhe ato i kanë dhe në kuptimit të sonë, për kunder varfrisë, për kunder rëbnisë, për kunder shumë, svidave qemi përdoqurë me to. Dhe e në gjekshme kështë e me qenë që, tashme kur edhe, Në rofë material ekonomik që ndrojmë pak më mirë se më herët. Në liri jemi më tepër shumë, patyshem e gëzojmë liri shumë më të mëdha se ç'i kemi gëzuar më herët. Logjikisht do të ishte se tashmë do duhet të jeshim edhe më të lirë. Dhe familja do do duhet të kishin ndikim edhe më të madh në shoqëri, në përmirësimin e saj. Por fat keq çështën si ik po ndonë ndërtata. Prandaj ne hajmë të në në në ndaj, filluar të keq kuptojnë keç kuptim Tiranë serioz familen. Prandaj duhet që të flasim se çka është familja. Gjithë kto degenerime, gjithë kto sjellje devjante, gjithë kto probleme që po ndodhin, vrasje, amoralitet, drog, alkool, rrahje, braktisje shkollash, gjithçka që po ndodhet, këto e kanë një emërues të përbashkët, të gjitha. Emëruesi i përbashkët i gjitha këto probleme është mungesa e rolit e familjës në shëqëri. Ndë një duhet të arikëthejmë familjës ndikimin e saj, që nga ajo familje të dalin individ të shëndosht të cilët pastaj, e bartin e manetin, për njësi si duhet dhe bëhen individ konstruktiv të dobeshëm për shëqërin e tyre. Por, familja bashkohore, familjët të nësat, balavachon me telashe serioze, e përlejme me të vërtet që ka nevoj për të rajtim më serjaz, të jemi më transparent, duhet të jemi të sinqert, mos të bëjmë lajka njëri tjetrit, ga se nuk kemi ko për lajka, nuk kemi ko për politik, nuk kemi ko për dyftirësi, duhet që përlejme të vendus me tavolin, dhe sincerit dhe seriosisht të mirim e to. E në këtë rritim, feja jo në islamet ka shumë qëfar duhet të thotë, ka shumë qëfar mund të thotë, ka shumë që farë mund të ndikon përmërsimin e familjeve tona. Nga se përshrejku më rrëdhë, me fëndërimin e Allah të azogjel, ndikimi islamit ka bërë që familje tona të dalohen nga familje e kombëve dhe këmsime të tira në rajan, të imi shembul i solidaritetit, shembul i moralit, shembul i respektit, e vlireve të tira më rrëdhë. A nësë duhet të prezentoj vetëm një hyrët të përgjithme, që prezenton disën nga problemet serioze që një balaveqo me tu, me qëllim që ta ngrisë vedien dhe vëmenë në të gjithve për rëndësin e tërtimit të, të kësë teme. E pastaj, me lejën e Allahot a të gjithët, të kalom në pikën vijusa, që ka bënë islami përbalë këti grumulli problemesh. Si mundët qëfar mësimë është jepë, qëfar alternativë është, qëfar udhëzimë është jepë islami, për balë këti grumbullit të lashësh, do të mësoj me lene Allahot Azzerë. Al do të mundohemi që t'ju bindim, praktikisht, nga së një teorikisht dim, por praktikisht, se në qovë se respektohen udhëzimet islamë, udhëzimet e Koranë dhe Surinit Përgambiri, së Allahusallem, ne, pa dëshim me lene Allahot Azzerë, al do të kemi në dorë një d të tjetër po ju përmbajtën me lejen e Allahut el leula do ndryshojnë më të mëdha situata në familjen tonë. Dikush mund ta kuptoi atë që po ballavantoj me seriozisht, dikush më pak e kupton seriozisht, andaj para se të filloj të flas për familen, dëshiroj të prezantoj një gjë nd të përgjithshme që naka kapluar të gjithë. Dikojnë më pak, dikojnë më shumë. Padoshim ka ka përgatitje, larg asaj ti përfit të gjithë. Por po them se në masë të mëdha nuk mund të mohojmë. Nuk mund të mohojmë se në rrafshin familial jemi duke u ballavuar me probleme serioze. Familja jonë është në krizë. Nuk mund të themi se i kemi punë të mirë. Raportet bashkëortore. Raportet ndër familare, prindrore me fëmijët e tyna me rrethin, akrëbat, farefisin nuk janë në nivelin e duhur. Ne kemi probleme. Praktisë të vazhdueshme të familjeve shkurorizime, të lashë probleme. Praktisë nga ana fëmijëve të prindërve. Ajo që deri ditë ka qenë skandaloze për ne vetëm kur e kemi ndëgjuar se ka jetë kandutor ka i jashtëkon, tash ne po na pra ndohet pantaj. Nuk i kemi punë të mamë si ku që duhet, nuk i kemi për të lefdruar. Gjendja jo, le shumë për të dëshiruar. Për ndaj, jemi në krizë. Dhe kjo krizë manifestohet në rafështë të lëshme, në mënyre dhe format të lojlajshme. E honë sonë të melenë, Allah Gjellewala dhëtë mundonë të prezentoj disa nga aspektet e kësaj krizë disën nga manifestimet praktike të kësaj krizit që jemi nuk e përtuari. Jo për shgënjim, jo kur, jo për dëkurajim, kur, përsi kur se të seka, të balavachohim me realitetin, këta jemi, e pastaj të ofrojmë udhëzimet e duhura, të ofrojmë mësimet nevajshme, të cëllat në qëfësi ndjekum, me lene allo gjëllevala, këto krizë apsolitisht nuk do të përbëjnë asgje për neve, nga sếmsimë që i kemi janë shumë efikase kanë dikuar që me lehen e Allahut Azogjal të përmirësojn shoqëri dhe familjen që kanë qenë edhe në Krist të modha sa që është shoqëria bashkohore sot, se që është familja bashkohore sot. Antai këto zime Islame versioni i Islamit për familen Udhëzimet dhe mësimet islamet për familin e kanë dëshmuar efikastitën e të në shekuj me shekuj. Gjithmonë. Dhe nuk ka skaduar afati të rekur. Sa dhe që, që familje ka pësuar ndryshime. Sa, sa dhe që kuha ju jo nuk është nështë asikur se kuha atyre me erët. Me gjithatë, mësimet islamet janë të cilësuara. Janë të cilësuara me aktualitetë janë të cilësuara me mundësi të ndikimet dhe përmirësimit, përvashish kohës dhe vendit. Nga se disë gjyra ka ndryshuar, po, me kalim në kohës. Por disë gjyra ka në betë konstantët, përndryshuar, e keqën betë të keqë, dhe e mirën betë të mirë. Respekti i prindëve nuk unë varët nga zhvillimit teknologjisë, a në këtë sheku nuk është i mirë respekti i prindëve, apo se kemi kompiterit. Kësë në rënë, fakt e egzimit të kompiterit apo i, i, i telefonave të avancuar më programet e ndryshme automijeteve, shtëpijave, luksoze gjitha këto në asët një rast nuk e bëjn që respekti prëndërve mësit e rëndësishmë gjithë më bëjt e rëndësishmë anë dhe istami këto gëtet asët një herë asët një herë të rathia bashkoturit nuk ka qene mirë, kur? dhe nuk do të jetë kur e mirë anë dhe istami e sulman pavarësish kohës Për këtë arshtu, e thëmë se ato drejma që disa më nëndë nëjë lansojnë, imponojnë, se ju jo koha, ju jo veni ka qenë gjithen këto boshë, janë të kota, të pacenrushme, dhe islamin vazhdimisht në mënyrë, në rafshin teorik, por edhe praktik, e dëshmon efikastetet e ti dhe aktualitetet e ti për të balavachu me përlimet e shoçnis, një do koha dhe një do vend. Por, këtë po e lëmë për Më vëm. Tashm po prezantojm tash problemet tona. Një një një pasqyrim i përgjithshëm i situatës që jemi duke jetuar në rrafshin familial. Po dyshim se pasai ky shtrih në rrafshin shoqënor, por fillon nga familja, nga individi që është antar po i një familjeje. Përsi po e them, prezantimi i këtyre problemeve absolutisht nuk nënkupton nënçmimin për buzjen, zhgënjimin, dekurajimin kur lërgasoj, lërgasoj, unë jam pjesë e kësë shëshërije, familia imë është pjesë e familjeve të juajë, jetojmë në një vend, ndajmë përlimet të njejta, përndaj edhe ndajmë përlimet të njejta, dhe rëzikohemi nga përlimet të njejta, dhe nuk është zidit të bëjmë lajka, të lavdrojmë, mirë jemë, shumë bukurë është, lërgasoj, jo, njëriju që le dëshëran të pastronë duart që i ka të ndotura nuk mund të i pastronë në qofë se e lastonë dora doren, ku i desit se mos përprej këshumë të që, jo, duhet të fërkuar mirë po, fërkuar mirë që të pastronë duart dhe një duhet të këthim sinceritetin duhet të këthim vërtetësi në raportet mes neve, në komunikim në së neve mjafë më gënjështra mjafë më lajka mjaf më politik, mjaf në dyftysi e hypokrizi, të themit vërtetën si duat, për përmysim, jo për nënqmim, të mirem e problemet tona, të përmysim gjendin ton, kjo është obligimi jonë, e këtë nuk mund të abojmë në qovë, se nuk balafachohemi, nuk dalën në pasyur në realitetit, të shumë se kush jemi, dhe me qëfar për balafachohemi, ndaj, kjo është që li mimë, që të vendosi vetët tona për balë një realiteti, ju pëse nuk e dim, por, por, por për përkujtim, ndoshta përkujtimin në bëndobi, dhe në ngritve djen, dhe interesimin për të marë sërën e pasaj me shrimi këtë në problemet dhe plagove. Shëku është në ruar, familia është një, si kur qësë e si ka dhe më heret, është një vend, ku edukohen generatat, është një vend nga e cili dalin intelektualet, shkencëtarët, djetarët, të ndershme, të vyshme, të punëtorët, ata që kontribuajnë, luftarët, dëshmorët, të gjithë të dalin nga kjo shkollë edukative që kanë filuar të amarin ushtimin edukatës e mirëfilt që nga ditë të parët e lindisë të tyre. Kanë frikse, sëtë familja, nuk është më shkollë edukative, socfamilja, nuk është një ambjent i pregaditës e generatave të ardhme, por më te për i njënë një ambjenti tjetër. Ambjent i cili ofron ushqimin, pijen, dhe të këbashorët të shfryren e epshit seksual. Asgjë më te për. Familja, njerëzit martohen për të ashtruir epshin. Të gjitha kuptimet e tjera të jetës bashkotore, kanë filluar të zbenat të humbet. Po thuaj se jita bashkotore nuk është për dhe i qëtër pas për këtë qështje. Apo? Qështja fmive. Po thuaj se nuk janë fmit për të të tër pas që ti ushqim. Apo? tu japim tep tim ti vesh mbathën dhe ia dërzoim shkollës dhe perfundoj familja ne kemi ne keq kuptim serioz atë këtu ne mund nëse teorikisht ta kuptojm familjen ndryshe por sjella praktike është më këtu e tër brenga e babait të sotshëm është si t'i ja siguron anëtarët e familjes kafshat e gojës kjo po dish është obligimi i ti s'apo po themi lon turit para duhet tjetë këjë angazhimi dhe interesimi dhe obligimi i vetëm që e kone tyre, kështë për qëjime. Ku është tjetë i rëllë? Ndë fatë këtështë, nuk duhet që tjetë brenga jo në vetëme, tjetë gale jo në vetëme, e përkufizuar vetëm, në këtë rafsh, o shqim, pije, veshmbathje dhe pasaj në rrugë leja rrugës, si rrugë e edukën, leja televizorit, televizorit e edukën, leja internetit, facebookot, ata edukojnë. E ti? Unë e do me hongën me pi, shpine ka, ngrahte ka, gjitha kushti ka, për së është ke familja. Këtë mund të gjenë hotel, mund të gjenë kutoqoft. Në familje duhet të gjenë, në di që nuk e gjenë asë kondë. U shimin pjenë, e gjenë e dykon të jetër. Nuk është familje e pësashme për rushim dhe, dhe pje. Ndaj, nga këtu duhet të fillon të i këthit kuptimi familjes. Roli i sajtë cëllë është. Roli i gjdo kujtë për janë të të familje cëllë është. Ne e vujem nga këtë krizë. Dhe duhet të mirë me këtë qështje. Pra ndaj, islamin fillon në regullimin e këti përlimi nga ndarja përgjësive. Ku i qka i takonë? dhe qëfar duhet të bën familje, objektive që duhet të realizohen për mësë familjes. Islami nuk e ka objektiv themelore të egzistimit të familjes ushqimin dhe pjenë, nuk e ka. Ka diqka tjetër. Andaj një prind i cili nuk ka arrit që të siguraj familjes e ti asë gjë tjetër për mësë ushqimin dhe pjes si pas kuptimit i stames është i dësht, dështuar. Kiminu e këta kuptim drejtë? Që të tmazi pas vitet tona ku e ndrojmë ne me kët problem andaj ne jemi fillimisht përballë kësaj krize krize e kuptimit të drejtë të familjes çka ka realizojmë familja dhe ta ta zgjerojmë kët kuptim nga kuptimi i ngushtë i ushqimit dhe pijes dhe në rofim bashortur i shfryrëse epshit një kuptim shumë më gjerë shumë më kuptim plot shumë më fisnik Për këtë do të lasim, se qka thët islami për këtë pikë. Por njëre, prezentim i probleme dhe krizabe. E dyta, që me ndaj, që është nga probleme që imi duke o balovacuar në është, se të gjithë njerëzit, sot, shikojnë dhe interesohen për të drejta të tyre. Kjo është e drejta e emi, unë e kam këtë e drejt, unë e kam këtë e drejt. Regullë është, e për ku është interesim për obligimet? Gjdo kush shikon, e ka një list të gjatë, ndoshna të pa fudme, të të drejtave, të ti. Ose me një fjallë të obligimeve të, të të tjire që i kanë dhejti. Bova prëtë që djemët, vajzat, familia, apo të respektojnë, dërujnë, bëqqyrinë, e drejtë e e mjë është. Mirë. Parës e nëna shikonë kështutë, thmija thotë kështutë. Baba më ka borë që këtë, djali më, nëna më ka borë që këtë, baba du të më bëgënë, ta siguranë këtë, në regu. Të gjithë njerëzit janë të preukupuar me të drejtët e tyne, me intereset e tyne personal. E ku është, e ku është qikuar në obligimet, para se qikujme në të drejtët. Para se të kërkujmë nga të tjere, që të na i garantojnë të drejtët tona, a u a kemi garantuar në të tjereve këto. Prindi, para se të kërkanë që fëmiju të i tjetë i selshëm me te, i kujdeshëm për te, të shikon a i fillimisht, si ka qimë për balë fëmiju të ti. Sa ka investu për këtë edukim? Sa ka kry obligimin prindi për edukim në fëmiju të edukim të mirë fillt, ku pëtim plot, juve të matitë ushqime dhe pjesë. Pëndaj, sa të kemi se, asë kush nuk menon për përgjësitë. Të gjithë ankohen se të tirit nuk janë duke usilër më të asiduat. Prendit ankohen për fëmjitë t'yune. Fëmjitë ankohen për për përnditë t'yune. Nuk në kuptojnë, nuk në dëgjënë asë kosh. Gruja ankohet për burënë e saj, se se kuptanë. Ankohet për problemet e, e, e, e familës, burënës saj. Ku ankohet? Ankohet në punën e saj, të këshoqë të kë, e, e punës, të, të këshoqë kolegë të punës atje. Burëja gjithashtë anë kohët për gruan e ti, të kolegët e ti në puna tje, të këshokt e ti, e ku të qoftë, do të dhët është një shpërndarje e të mërshme e sekreteve familare për mes të cilëve vajtoj njerëzit se asë kush nuk për i respektat, nuk për i këshurë. Ndërso ka humë burndinë për vetë kritikë, ti qëfar kërë bërë që kjo situatë të jetë pak më nërëjshë. Ti! Istami kë Nuk po them se njëri ju gjithë mund ka faj burri ose gruja. Ka mundësi që burri e ka dhe në mundëri maksimal, për ka përreme. Këtu e në raste për e ashtuuse. Këtu e në raste tjerëzakonshme. Ka raste kërë gruja me dëvërtet është shumë korekte. Të gjithë të obligimet i ka kry, është edurushme, për me gjithatë është përbonë një burri jo mirë njësë. Dhe e malë të rëtanë mazdimishtë, nuk e nenchmu për buz, nuk e ja respekton të det, ka kështu. Po këtu është rrotolla. Në shumicën e rasteve, në shumicën e rasteve shumic gjejmë se shkak i thyrjes e mbrana familjes është se individi kërkon nga të tjerët para se tu jap ai të tjerëve. Nuk ka mundsi, një arsimtar në shkollë, nuk ka drejtë në arsimtar, një mësues, një, një profesor në shkollë që gjatë tërë vitit jet i dop në lehrim. I dop prezantem. E pastaj kur vjen koha për imit të të kërkon gjëra që as ti ka shpjeguar, as ti kaon hakun si duhet dhe thot, ja shikoj nuk po mësoni, nuk po mësoni kështu si ti ska liderosi duhet. Themin na vet kritik fillimisht ne para se të kritikojmë të tjerat. Ana ndjenja e vet kritikës duhet të instalohet në familje ndjenjëse un çfarë po bëj për familjen time, jo të tjerët për mua. Këndin bën që të lëzojnë familja. Qase çdo kush vrap pa me kry punën e tij, nuk shikojnë ti të çfarë po bën. Po s'os fat keqësisht të shinsalu. Fash edhe më herët. Cdo kush përpiqet tjetër, pse on me bëj gjithë këtë punë? Pse on gjithë këtë punë me kry të shtëpijës? Pse on gjithë me ble? Pse këy nuk, mon, nuk bën kësot gjithmonë duke shikuar çfarë bën tjetri? tha pastaj kur tet nuk është korrekt edhe nuk bën më korrekt. Kësh problem. Gruaja thot pse on e gjithmburet më fali para. Pse on e gjith atimin e këtu, pse on e gjith, pse on e gjith. Ai kur asos du mo. Bure do të jesh pse on e grua s'tam jetë më, më këtu. Gjithmonë shikojnë teatri pse nuk po vën. Ti shiko punën tënde. Ti ja ke përgjegjësimin se si duhet. Kjo e ka edhe kjo i ka kuptimet e veta. Normalisht i kosterimet e duhura që do ti bëjmë Lena Allahu a le wala kur vim të këtema, të këthelbi temës, por tash jemi duke përstëdu problem. Andaj, jemi përbol këti problemi që menaj që duhet të mirë me te seriosisht. Nga problemet tjera që pëmire me to, apo që jemi shpërvuar me to, shiku e në ruar, është, mungese e edukatës familjare, mungese e edukatës familjare, Mungesa e rolit të familjes tek ne ka prodhuar një gjenerat e cila është cilësuar me tri cilsi kryesore. Mungesa e rolit të familjes. Mungesa e edukatës në mjedis familare me kuptimin e plotë edukimit. Ka prodhuar një gjenerat tek e cila The më sakt dhe më preciz po mundom të them në shprengas se kritika është shumë shumë e ndihmshme. Ka prodhu ka, ka filluar të prodhon një gjenerat tek të këtë cilat kanë filluar të shfaqen, kanë filluar të shfaqen tre tema shumë serioze të rrezikshme. Të dy ato. E para është ka filluar tek rinia të shfaq një smune që mund të qurem kësut marja e gjërave si përfatsisht. Shikuarit vetëm në vizlimen e gjërave, jo në esenësën dhe bërthamën e tyne. Për shambu, shikuarit në bukurir në të gjërave që marrin sytë, e përsa të nësit, janë të dëmshme, janë shkatruse, për e rëndësisht ma është Chostë. Momenti. Knesia e e e e e Chostit. Pasoja kush shikon pasoja? Kush shikon çfarë do të bëhet nesër? Nëse sot nuk mëson, sot nuk e ke vetë zgjati. Nesër ti ke çës problem për punësim, për mbajtje të familjes? Po kush jeton ditën nesër? Knaqë sot. Jese për fatsure. Mësimin vetëm sa shqyë përfaqë, me ma një lanë, nuk ka mësim studiaz, ka mësim si përfacor, sa so përnot, sa so për të hikë qafe, arsimtarën që mëstë më dhunën me kritikat e ti, si përfacore, po se e mërë notën, edhe të shkelqy shumë ka, pesë se e mërë, e mërë pesë po, po e qasët, po se e mbyllë librën, mësë njave, asë nuk dhe nga e që ka lezuar nëse nuk ka qasë e studioze, ta kupton mirë, jo për notë, jo për lavdatë, jo për punësim, për përfitim, personal, për dije, për kontributë, kështë do të mirë e dia? Edhe puna, kur të kryetë, si përfaqështë, pak më thellë, për të futë e shese, bashë është poshë, mashtërim bi mashtërim, kështë më serioze, i kupton gjiratë të të shëtë në batë të vizlimës, kujtojnë se bukuria është në shfaqen e trupit, e në lakurici, e në valzime, e në këngë, këtu me nësë është nësia, këtu është përparimi. Nuk është tjeta e të tërra arë këtim, në tjetë qasit saktuar, edhe shumica sa në betru jetës është kontribut, angazhim, së ristat, një është e ka rinia, e ka shndruar shumic në jetës në arë këtim në dëfrim. Jeten apo kohan më të ndihshme të jetës, më produktive të jetës. Në kuën ku më shumë të mund të thith, dobi të marr dije. E gjem se mjaftojnë meqnatitse të të të të njëcipe të, të, një të holh shumë sipërfaqore. Këna si e ka bërt në futboll 90 minuta. 90 minuta dy-triherë ditje, loj, loj, lojrash, loj, loj, ko e dy në qëfar ligash, 90 minutën ditje mi humbë në top, qëfar linje, qëfar, kështë shiko bastorët, këqyrë në si parësër me fitu, jo më lodhë, jo më lodhë me punu, nëse puna kërkom pak ma fell me hi në angajime, E tërë që fërë bënë, e mbuqin një kupon atë ti, në do shafitaj. Si përfaqësit veç, sa so mësë më lodhë dhe qëka, sa so më qpej dhe qëka. Në ngjesë të edukatës familjare, baba me edukuj fëmine t'i se, nuk fitohet pare a birë pa njërës. Ja, pa u lodhë, s'ka pare! Pasë në qësë i ndjek rrugë të pesta. Leni këto shkëlqime, të duke se është i gzu me lumë tënë, lejë të jet të i kapjo rrugës së sirësitetit, sinceritetit, angazhimit. Andaj, marë e gjirevecë si përfatësisht, mësim si përfatësorë, pun si përfatësore, gjitha si përfatësore. Jo mu ëthëllu pak më të ka dalë, në qofse dalë, që se shikoj futbal në në minutë, në qofse, që ka bëhet më mua, venë kësoj, jo, këse hyrja është në detale nuk ka, Smen, nuk ka mendim për të armën më thellë ish ka saoma sipërfaqëore me kon mas na lënd me këto ligjërata mas jo jamin të sono junior topëngëra mas më nad Allah u djëmë na më në lopsë unë më na çikë ruka po të çan kjo veshja ku po të çan ky llastim udhve a din ku çan kjo a më na në garniere këreni me kët kuptim të argëtimit kush kanë a nollë donë dikush më menon kët punë a nollë dikush më inon nal Në shpim e dhënë, ku e njësë, ku për shkanë? Andadet nërë baba me nalë vajtë të ura dhe dhe dhe natërë, ku për shkanë? Vien ura një, ku ke qenë? Ku ke qenë? A s'ka dhe të baba me e pythë të vajtë në të ku ke qenë? Nështë ka qenë të shuqa, kam su matematikë, në nështë ta? Por në qo se s'ka qenë duke su matematikë, po kam su dikën të të tërë. Atër dhëtë, e marë një lapsë, mërë? Çikajë, çfarë çfarë po e tan 1 2 3 5 6 qerrë zoti. Ço du del? Ço du del? Ha dita studiem pak më tepër. Nuk po them të gjykojm se si po rrot për gjerat. Kjo s'ban, kjo është e këqja. Nuk po gjykoj parazë. Për as nuk po gjykoj para për drejtpërdrejt, as para drejtpërdrejt për azh nuk po gjykoj. Por po thras. Çe para se të mirim me ç'fatull aktivitetin? Me çfarë doli dëfrimi? me qëfar dole arktimi, me qëka do qëtë miremi, të kalkulume, një jetë e kemë, si mundëm një jetë me vënë në bëgjazë, në komorë, qëka të delë në delë, një e ki, këtë e humbe, Allahu të falët, s'ka më jetë të jetër, Për nuk dohet, ka që thjesht të kuptëm jetër, ka që parëndësesht me të kuptëm jetër, ha të të lojmë pak më thëllë, pak më, të zhytëmi pak më shumë, në, thërësirët e kuptimeve, të asaj që imi duke bërë. Allahu Gjellewala dhe të fejne të dhe bunë. Ka përshka një mëllë, ka, ka përdanjë, ku, ku, ku e në nisë qëto? Qëfëse e në nisë në këtë kët pikë, apo a të shukoj me qëto punë a shkoqëto? Na e në nisë që të jemi një shëqëri e zhvilluar, e prosperuar, një shëqëri që kondriban për njërzimi, në regullë, Objektiva është për snike, vendos 1.23. Me këtë angazhime, me këtë prokuptime, me këtë kalim të kohës këtu, a mund të arrijm këtu të kalkulojmë të kalkulojmë 1 1 bojnë 2, shumë thjeshtë. 2 e 2 bojnë 4, nuk bojnë 5, as 6, e as një. Ka ka rregulla statike që mundemi në bazë të kalkulojmë gjendjen tonë, por vetëm duhet të ikim nga ajo që është si përfacore, të futemi më thell pak, pak më shumë në ti më të rëndëruat, që ki vendosur që tjeshtë interesant duke zbuluar pjesë të trupit tënë, duke u përzirë, duke mbetër në natën, duke e prezentuar vetën, ujqë vetën rëshëm, a ke kalkuluar në njëra veç pak ma fel me i kumë qënë kjo situatë, a po valë të ka dehë momenti, e ke po se mirë për doket, mirë për shkonë për lavdrosh, për shikosh, interesant, dhe nga, nga kjo dehje, thëllohë pak ma fellë, mëna pak ma largë, për një tanë pak ma tepër. Ku arrinë me këtë qështje? Wallah, asë ku nuk arrinë. Asë ku nuk shkotë kështu. Vesh me një venë shkotë. Së kom që fatë venë me përmena, së kom që kur kush me shkotë. Pendaj, mungese e rullë të familjës të thash, ka bërë që të nëshfaqen probleme, njën nga ato thash, marë e gjërëve si përfacisht, si dehje. Ska interesim për me Studiës, studim më të theluar, nuk ka. Kalkulime, absolutisht. Këtë duhet të alëftojme. Kësë jemi në këtë krizë. E dytet që ka fëlluar të, të, të shfaqet, është egoizmi. Humbja e njenjës për tjetrin. Dhe këthyria e fokusit tërsisht të këtë individit, të këtë unë. Unë e më rëndësi, mu më duhet, mu më vynë e këtë më rëndë pse ashkël di kanë apo pse i bën dikujt padrejtësi pse shpith për di kanë pse akuzon dikën samrancë e rendeshme që unë tamaroda që mund po vënë po më, më duhet kjo po mirë llot ti po duhet unë kuptoj që ti po duhet kjo pra a din që duke marrë të, aden so njëri, so është të. Së më këtë a din se sa një so viktimë është bëu këtë samrancë e vën egoizmi i egër që duhet ta lëftoj egoizmin që njeriu ta shqiptoj nga humnera e egoizmi tanzirimna në në në fushën e, e solidaritetit për krahës, mshirës, dashurisë, kuptimet e thot japin kuptim edhe jetës. Egoizmi dhe e treta që ka filluar të fatkeqësisht të të të të lajmërohet në mesin e, e, e shoqërisë ton tash si profesorja egoizmi dhe e treta epse Së është më rëndësi, a është mirë, a është keqë, a bëmë lo, a zëbënë, së është ke më rëndësi. Rëndësishme është se une po kom qefë edhe pëndikë në cipë, momentale. Familia e mësën fëmiju në ndryshe. I të rëgënë se malin që ja merë tjetërit, para që ja vjëllë dhe i kujtë, 5 minuta kë në cijenë, nërso këtë tjera tjenë Mari turp dashprem dhe dashtim. Prandaj i thot nëna birit të vet biriem mos u mos të me, me kënaqësit momentale. Bija i mos moshtro mund të duket fillimisht kënaqësi momentale, por a moraliteti apo dhe dhe shfrënimi dhe humbja e nderit në porrug këtë u b njerëzim të u bta ardhmë. Prandaj nuk duhet të gjitha veprimet të, të ndërtohen bi apçi por duhet të ndërtojnë biologjik dhe arsyje të shëndoshë. E kjo është të e që mungënë. Dhe këtu kryta për në shfaqenë, ma t'ja gjira me epshë, jo me arsyje. Nga si thashë, po mungënë e e para. Dhe shfaqet e para, si përfacoria, mungën zhjythja. Pasta egoizmi, epshë i bëjë gjyka si pasaj, a i vendosë s'ka arsye, s'ka logikë, s'ka, logik, ska kurë farë kur far argumenti që mund të abinë mendin se që kjo që përbojt është mirë, s'ka. Nuk ome nësi mendja, e rëndërim është epshi, epshi, se mu përma që të mirë, kjo është e rëndësishme, kjo është rëzikë atërë, kjo është krizë, serioze, që ne përbala faqohëme. Dhe e fundi që duhet të përmeni ka dhe shumë dhe tjera, Po këtu janë kriza që vëllai kanë nevojë për trajtim serioz, kanë nevojë për për zgjidhje vëllai. Ësht se edhe nëse ekziston një lloj edukimi, atëri i tëri është ka për ashtime. Gjithmonë keq ka flas ka për ashtime. Po për fest pra që është në mos të madhe. Vëllai në mos të vogël me komponim seriozë e nërëma që ka filluar të merë për masët të më dha. Në gjitha këto pika. Dhe e fund e që do me përremë person të shikur në ruar është se edhe në qovë se gjimë se një kështë dëme edukuf minë ti, shumë se edukata është mrena kufive të kësaj bote. Kështë edukata e besimit? Kështë edukata e ahiretit? Edukata e gjennetit? Edukata, edukata që e shëndrën një fëmi, një antartë familjes, një burë, një grua, në musliman të devasëm dhe i zotë i Gjelle Gjelalu. Ku e në këto? Në sa familje të tonë sëtë, në mësotë namazë, ku është edukatë? Allahu Gjelle Gjelalu thëtë në Koranë, i drejtojt krej familjarve dhe gjithë atyri që kanë obligim të edukojnë gjenëratat. Ko është kë edukat e mësusit që ta përsirë të këmija? Mësë të thëtë, mësë kapja, mësë vjëllë se nuk banë vëlla. E pëse zë banë, pa zë banë. Mësë i thujë, thëmi zë veqë, Nuk bën me të bëu prindi detyrat, bën i prindit, t t vet. Po thoj, dëğa fëmi i nderuar, nuk është mirë me të bëu prindi, ti duhesh me bëu. Por unë të shtëpit nuk të shoh, ç'e zoti atje. Në çështë mëson mua, Zoti s'kimosin më ashtu. Edukoje kështu. Kjo zbien dash, edhe me kush shteti është sekular, çakogale, me kush shteti uh, lajkos çka do të quf. S'pish punë. Nuk kokë për të kemi fyze në shkolla. Më thon fëmi skifri i mi Zotit që fjallë është bë, predikim fetarën e për shkolla. Kësh pjesë për bërse e proces edukativ, së so shke legjiratë fetare. Për ndaj, mi thonë, në përshpje e sëpja tonë, të lezohen fjallë të Allahu të azogjel, fjallë të pejganberi sërë Allahu a.s. këshirat e ti, në ngesa e kësajnë familje tonë, ndërsa për shumë analist, për shumë sociolog, për shumë psikolog, apo mund të nështë jetë serioze, por për ata që e njohin, e njohin mirë qëfar e bënjë familet të ngritur dhe qëfar e rënan, mungjesin e mësime të kësë natyre e shohin shumë alarmant dhe shumë serioze. Muhammed sallallahu alesallam, imësën të fmi të vegjel, regullat saktuar afetarë, që ibn ibn <mohemil> ka Ibni Abasi, Ibni Abasi është të thmi i vogël, shë të thmi i shtatët vjeqarë. Muhammed Asab të thë, ihfadhillaha, ihfadhke, ruja Allahun, ruja Zotin, të runë Zotin ty, ruja kufita Allahut, të runë Allahut kërë e të në vështirësi, ihfadhillaha, fër rëkha, ja rëfke fër shidda, ruja Allahun kërë e lërshëm, kërë ke, kërë ki munësi, Ruaj Allahu Jellalu Vara. Kurrë një vërtetësi në smundjen e krizës në, në pleçëri Allahu t'runtë. Shikoj fëmijë 8 vjeçor i dhëtohet me këto fjalë për t'adukuar edukatë mirëfeilt, pa mungesa aksaj nga shtëpia tona. Po po rënë gjenerata të rrezikshme vullnetarëve që të zhvëshën nga besimi, të zhvëshën nga udhimet e Kuranit sulehit. Kjo është punë shumë serioze ata dalërmonte. Dhe, dhe so përpjekja që bën portofol msimësimin e parshkollla priten me refuzim me paradikime priten me me me me me, me lloj-lloj akuza dhe dhe gjykime për tendenca caktuara ndikime të çarsëve të ndryshme ku edi çfarë çka mësohet në parshkollla msimësim tek e fundit thosët mi se ekziston Allahu e mëndum ai na ka krijuar apo jemi njerëz nuk jemi pej meimune Kështu dat e islamit janë çka do të bëni musliman, çu muslimin me prind, çu muslimin me fëqion, çu menjeni i dobeshëm për shoqërinë dhe për vendin, çu to i mzan. E këtu këtu përbëjn problem, këtu përbëjn rrezik. Allah i një trajtimi kësa atyre i muslim besimit, edhe shkolla, edhe familja, edhe kudo qoftë. Mo trajtu me këtë dozë të madhe të paragjykimeve. Dhe fëgjikuesët e rrezikshëm për mua është rëzikshme. Po, është rëzikshme. Nga se potentuat të installohet një ateizm i heçtur. Një mëzbesim shumë i heçtur. I pasërshme. Dirit janë komunizm, ka qenë shumë i zëshme. Në shkolla i kam su skazat. Ta shme kënë se janë zhvesh nga petë këj komunizmet. Apo, ta shme janë. Keterë qka? Mir po, objektivi ka me të njëjtë, por tash në mënyrë të ndryshme. Ju me z, por pa z. A ne serioze? Mungesë e sim besimit o krye familjarë, shtëpinë ndon të është serioze. Është, është krizë që ne jemi duke u ballavantur me ta. 500 vjetë më parë, Muhammed sallallahu alaihi ve sellem ka thënë: "Morrua uladekum bis sala wa hum ibna us sab". Ordhëran e familje, ordonit fëmitë juaj. Që ta falë namozën. Ordhaj, duke i pasur 7 vjet. Nëse fëmia kur i ka 7 vjet i thua, "Çu bir jam falë." "Çu bia jam falë se hidhi i Kindia, çu falë?" Ju është e ke mësuar më herë ç'mufal, ç'shë më thon çu falë. Ç'ai bën ç'mufal? Ç'a duhet më bëvën ç'mufal? Andaj kur i ka 3 vjet, 4 vjet, më sai Fatihan, shadetin 50, se te hjatin. Katër katër kur ti bën 7 vjet, e dinë si jënë 5 vokte, dinë me i do vokte, dinë me i do reqatët, i dinë surat, dinë kush e pejgamberi sallallahu a.sallem, dinë qa kiblja, dinë qëka është abdesi, dinë qëka është imani, ka si i ka mësu më herët, i ka mësu në shkullën e shtëpise vetë, në që nësë kamë simbesim në përshkullat, i sotë botë, i në shalabot, kush për në nënë më pasë simbesim në shtëpia, Kush po na ndal me i qumësim si besim në xhamia, kush po na ndalon atë? Kur kush t'i ndal? Në mungesë e këtij interesimi prindëror për të ushqyer fëmijët e tyre me edukim fetar është serioze. Është krizë që do të prodhojë krizat e tjera në të ardhmën Allah na ruaj. Do thot, ka shumë çka të flitet për këtë çështje, por me lenin Allah xhel laula do të mundojmë të tizbërthejmë të, të, të gjitha një nga një, dhëtë, si problemi prezantuam, si problemi paraqitem. Etar çfarë të bëjmë? Cilat është zgjidhja çka thot Islami për këto probleme? At morëm padyshim me linë Allahu xhellahu ole an takimet e arshma, por ky është një prezantim i përgjithshëm i problemeve i krizave që ne ballafaqojmë këtu dhe këto rreziqe i kanosin se çdo familje pe familjeve tona. Andaj duhet që të kemi imunitet të mjaftueshëm. Detyritë të mjaftueshme, interesim, ambicie të vullnet të mjaftueshëm, që të realizojmë të gjitha këto krizave për të arruajtur familjen, për të arruajtur vlerat familjare, për nërryshe, në qoftë të se, i kim vlerat familjare, zhduken ato, me automatizm dhe me shpejtsim më rëmense, do të bartët këj kas, kjo shthurë dhe qfrenim edhe në shoqëri. E kur të shthurët dhe qfrenohet shoqëria, atër nuk e di, une nuk e di personisht, se qfar kuptimet e reka, zhvillimi ekonomik, liria, e pun të tira që ne, Ne i kemi si aspirata të të realizumë dhe ti, shijojmë të ardhëmën tonë. Allah unë arruajt nga gjithdo e keqe dhe bëfët e loqët përmesur të gjendje e familjeve tonë. Me kachum po i dhoë fund të se pjesë, thashë si hyrjen e këtim, në të ardhëmën me lene allot manduar, në të flasim edhe për metodat konkrete, praktike, të asoj se që ka thot feja, që ka thot islami, për të e kalimin e këtune krizat dhe problemeve dhe për formimin e një familje të shëndosh kumë bjetojnë vlerat e mirë feltat të moralit dhe besimit dhe silës në përresi. Këto për shkëputemi, shkërtemi që i gundëruar për të, të rikëthujer për sërin e pjesën e dytë me pyte dhe inkodrimet e juaja. Dera të herë, Allah gjerë laura ju ruajt edhe rikëthemi pas një pauzët e shkërt andaj në ndeshtë një zotë jush për lefët. E kozë në ruar, unë i këthujem përsëri në pjesin e dy të emisionit tonë, ku tashme, si kur si e këndë njërë, është rezervuar për pytjet e juaj dhe inkuadrimen nga anë e juaj, dhe kanë arë dhe pytjet e shumë ta përmes SMS-it, dhe unë, dheri sa të fillojnë inkuadrimet e pytjeve nga anë e telefonit, dhe të munduemi që të mërë diso pytje që kanë arë përmes për SMS-it. Thët, kam një pytje rrëdhë alkoholit, sinë në ku... Kemi telefonat për më së prate, pas të i bërdojmë. Ornane? Orna? Orna, Orna. Pytja Borë është në qeshtis duos të më tonë e rosti pregamerit ujubit Alejtron, ku në nëmë të jetë më kërë kanëajtë në shtratë, në smundje nuk e është duos të lotë. A të dhe që në pofë afla në në që të dërët i spursi, rosti smundjes nuk jam duke mbëgjua. Se të qoftë, do është qoft, të kohë ndoje një problem teknikë që është mirë që të të, të, të ndonë edhe njerët në bëndhjirë, do, do të kjetë sukses më teper në inkodrim. Thëtë, në kuranë për me në një jetë nuk ndalohet rëpsyrt alkoholi, për ma vonë ndalohet. Ju dhe ma spjegoni, nëse kurani është dhvitë komplet një qilë, për qilë dhe të rëpsë nuk ndalohet herë Kurani ka zbrit në natën e kadrit në qilë në dunjas, në qilë në kësaj botë. Pastaj, graduali është djibrili i e kasirë të përgameri sërallahu halësallam. Andaj, ka zbrit në basë të situatës rëthanave, që normalisht të këtë të këtë ndikimin e ti, të jetë si përgjigje e rëthanave të caktuara, që njështë të këtë mële të kuptojnë. Pra e në këtë këtë në fillimishtë, të ka lau gjellewale në din e ti ndaluar, por njerëzve lau gjellewale u a ka ndaluar gradualisht. Kë nuk do të të të të se ka shkuar e gradualisht duke u bërë haram ju, në esenës ka qenë haram, por njerëzë ka filluar të ngarkuan me këtë regull, me këtë dispozit gradualisht, nga se ka qenë të gjytër me të madhë në alkohol. A isha thëtë, po të ju thua i atyre, fillë i me shë, braktisë në alkoholin, nuk do të të brezit në kur, ke Shpesa që kësa e rrallet të kemi sukses në njënkuadrimin e sajë? E kom një pyshë që ojgjë, vizje me këto motë, që janë të bolume, që povejshën, do me thamë me këto dini e këtoj, si nukë që do me thamë, e që po shkojnë në pratu dasma, në mozikë e për zikë, e akshëmujtë të vizje pak me to me foj, ose me qitë njaj legjerat për to. Po, ajo qartë. Aja, selamat aleikum. Aleikum, selamat andaj ai është që përmenda që kishim bënë me pyetën e parë që kanë mesazh po i ngjajrojm do të thotë pyetën e parë që u b personit në telefonin thotë disa mota të mbuluara që veshën me dimiya shkojnë në polazmë fillimish vënderuar nuk duhet që ne e, të them mota të mbuluara të zbuluara kështu më radh nga sa shumë më tepër nga motat e mbuluara ka shumë më tepër, pak rasisumë më tepër ko, që nuk shkojnë në këtë vend kur ndaluar sa ato që shkojnë. Ato që shkojnë janë të përgatitur. Po ato mund të shkojnë për shkak të caktuar. Ne nuk duhet këtë të bëhet si një lloj dukurie e madhe dhe të përflihen motra në tese, të se të mbuluam të vëlla, motrat të mbuluam po shkojnë tover, nuk shkojnë ato. Ato nuk shkojnë. Po ka një grup të caktuar të përgatitur që bën kso gjëra. Kjo është e para. E dyta, ë, ne duhet Ne duhet ta kuptojm rregullin fetar si lësh. Pastaj kush e shkel, problemi është tek ai. Të shkohet në dalshme ku ka muzikë, ku ka përzime bora e grah, ku ka alkol, kjo është haram i ndaluar. Dhe kjo është çështë e qartë, gjithmonë ka qenë e qartë dhe gjithmonë do të jetë e qartë. Kush tenton me pshtjell me përzime, arsye e caktuar me problemin e tij, për fetarisht këmbëhet ndaluar. Do nuk shëlloj që ato që në bulluara kanë dyfish përdesi. Në katëras. E para përzi individuale që shkojnë në çertram. Dhe e dyta te tjerë u qejnë se nëse a bëhet halal, me kënd që nuk as nuk shkon kjo. Andaj ti me shkoren tënde bën problem. Dhe e treta i bën problem asaj atje. Thotë pse s'po shkon ti? A jo ti tash shkoj kjo? Andaj ti me të përgjithshëm mos të bëjmë dëm të shumta për një çef vetëm që shku do të kemë shku diqon. Kjo është çështë e qartë, e ndaluar është dhe nuk bën më shku. E kemi një telefonat Urnane. Alo. Urna, Urna. Selam aleikum. Aleikum sala waretulah. Alo. Po, po ndjej, po ndjej, vetëm Urnani më pyetën, po ndjej. Cilat janë obligimet e burrit ndaj familjes së tij? Po. A ka vetëm obligimin furnizimin e familjes apo obligime tjera? Po. Selam um, aleikum. Aleikum sala. Këpyt jashtem në vit, u thash do të flas për këtë çështje, mirë po po them kështu shkurt. Obligimet e burrit nuk përfundojnë tek siguria e ushqimit dhe pijes. Aty fillojnë. Nëse obligimi i burrit ndaj familjes është shumë më i gjerë, shumë më kuptimplot se të kufizohet në ushqim dhe pije. Rujtja e familjes, morali, siguria, edukimi, respekti ndaj gruas, ndaj fëmijëve, e shumë të tjera janë obligimet e burrit ndaj familjes së tij, ndaj gruas së tij. Çon do të flas me Lena vajzën e lëndet ta list, por nuk mundem tani si përgjithë të jap këtu nga se kemi më të ngarkesë telefonatave, që nuk po kam çaf të provoj ndo ken nga inkuadrimi. Por nuk përfundon dhe nuk është obligimi i burrit vetëm të siguron ushqimin dhe pijen. Kushdo që e ka kuptuar kështot dhe i shpërfill obligimin tinë, gabimëse ka kuptuar rolin tinë në familje. Kemi telefonat kur nëse si duket na se si duket na do shtajse nëse ka prit pak po na bën halal. Uh, Ë situata është sot në kuadrot e rradhas, por sugjerohet të bëni një pyetje nga ata që kanë dërguar me SMS. Iambulu, po e kam heqshamin mës dy javë, an pranon namazet. Foko që e ke heqshë mës dy javë këtë e ke bujëna. Sa nuk duhet me heqshamin. Po namazi, bosh diçka tjetër. Të është obligim vetë dhe me nin Allahu xhelalu ala të të llogaritet se je duke kry obligimin. Dhe qo se se ki shamin, të obligimin e krynë, por nërmërështë gjunajnë e mësëmbatë të shamis e, e ki. Kemi telefonatë urnën e? Urnën. Po të dëgjojnë? Salam alikum. Aleykum salam vratullah. Huzhbej stani të po dy kytje. Farnë Allah. Kytja parë është përsham nëse punën se arsimëtore, se, se profesor në për shkullë atashtë, ki do të mjo drejtu një audiencët saftume, bërshamullë, që shënë zonësat, e tash ato në mesin e tyne ka ato dërshenë dhe vojtët që të të të të të të zhvishura, e të vazhdimesh të më tonë që kimil e ki në rejtim tyne. Që shumë që më bon që të rasë, dhe a ki haram, bërshamullë. Edhe përshamullë, që desh të më dhvetë për një grupë, Al-Ahbash, a ti e në Gjermoni, povepurujnë e në të pengojnë, Abu Hamza dashko amrin i cili po ndarreto dhe alhamdulillah ka ka pa. ka boni fund madh atë në Gjermani është një grup al-Ahbash qeta ne njoftu Flosin dhe habizmi një fra Pierre Vogel Allahu nuk ka shnia Allah gjithkuen ç'i si semeles subhanallahu men yakide mos vet fraqide kan vetëse familja keni ndihmuar ne ky grup pa grup i musliman asha musliman me loja shtbelief shart shart amin zo shart so berkat pitu spart qe njeriu po nënarsimtar dhe padyshim Drejtojt, dhe të drejtojtë në dzantë të ti, aty ka uh, femra që jënë të pjekurat, të, të zhvilluarat, dhe të zhvesha, fatkecështë, si të cilët. Ajë Aj, normalisht shikim të parë, drejtim, përto, me, me aboni pytje, normalisht nga njerë dhe të drejtojtë me e shiku, në, në ftyrë për shambullë, për jo shikim të theluar, jo shikim që e rezikon vëndetija, përto, mund bënd shikim një herë pas a të largohet, Pas e përsi që kanë dhe të nërgotë, dëbën të mënë levizje të vazhdushme për mes shikimit që nuk e fokuson shikimit ti në dërtim caktuar, në pa me caktuar, që në dikën pas taj në vetë në ti. Mëndohet, Allah o thëtuat, tekullahe me së të, të tatëm, keni frikë, Allah në gjenë, le uala sot, keni mundësi. Andaj, sa për identifikim, kush është kja, kush është aj, shikim të parë, nuk prish punë. Por jo shikim që e pason shikimin, pas taj. Shikim postaitë të, të detajeve, shikim të analizave, shikim të të duhet na ruaj të të, të thelluar më fjalë ashtu me radhë kjo do të më çën i kujdes shumë të hap. Prandaj e di që ka problem, e di që nuk e ka lehtë, por duhet munduot. Duhet munduot të bënë një zgjidhje dhe të mundohet që ta shëtitë shikimin. Jo të përsëritet më një vend, nga se shëtitja e shikimit bën që Melina vajzë Leora të kenë dikim pak më të vogël, shumë më të vogël. Dhe ajo gjithashtu tash të jetë mesatar. Jo terrsist të në kuptimin shikon dikon se ose pamundshme kjo, por edhe u tash ta arseto vetë un skom çorë dhe pastaj ti ti ti sikur se thot po tingulit syt atje, edhe thot un skom çorë pa shikuar. Jo ti ke çorë pa shikuar, e di që sik çorë pa shikuar dikon. Mi po jo ju edhe shikim drejt përdejt thosë nuk ka as kush glas pas saj. As shikimin duhet me bë. Po. Ndaj një mesatore kërkuar që e ruan njeriu veten e, ti sot ka mundsi maksimumi të ruan dot atë ul shikimin, kjo është kjo është e kërkuar ahbash është grupi devijum kanë me 10ra me 10ra mendimë me 100 devijime esenca dy na është madrimi i njerëzve dednë në shkolt të adhurimet adhurojnë njerëz pas Allah xhallahu është grupi devijum dhe shumë është shumë normal që ata kanë kundër uh, aty thirrësit të madh në Gjermani dhe të tjerra nga sëju pengon në frekuencëtyre u bën zhurmë çe deporton mesazhet tyre tek njerëzit ata nuk kanë qerp dikush më opriz kët çeci Dhe pastë patyshim, njëriu që dënë shpjegon tauhiden, besimin e Allah xhallahu wala, u thotën se Allah duhet të adhurohet njerëzit, varrezat, tyrbet të punë, nuk kanë të bëjnë me islamin. Ju pengon njerëz të caktuar, sikurse janë ahbashët të tjerë apo. Andaj ahbashët në grupin devijum nuk dua se janë të alhamdulillah dhe nuk duhet të bëjnë zhurmë tak tek publiku jon me kët grup, se nuk ekziston, nuk i njohin, por dua të them se është grup i devijum, nuk kanë të bëjnë me islamin dhe është normale që e luftojnë kët njerëj, ngasë thash ju pengon prezenca e, e, e ti në masë të madhe. Kimi telefonat? Urna. Nëse ka mundësi edhe njëherë, do të që të tenton që të ndëgjen nga se ne pëndëgjohim, si duke dështojnë, nga regjia në bënë me, dhje se dështojnë telefonat, si do qoftë të hajri shalaf. Thëtë, ampranuhet namazi, vetëm suret Elhamdulillahi dhe Kulhu vallah. Pranohet që kusura që duhet të të kihet parashiksh në namazin tonë është tadim Elhamin. Ka Elhami është baza dhe shtylla e namazit, duhet të këndohet në namaz. Edhe Kulhu vallah është një sure që është mjaftuar të këndohet pas Fatihas. Un po them për fillim është e mjaftueshme, por ju jo të mbëtet tonëre. Ju të, jo të mbëdet këto. Po, Edin Elhamin dhe Kulhu vallah atë po, fillo më afat. Por tash fakte që hoqa valla më thë, po bëj këve çikaj, edhe tash 10 vjet veç kur ve e hoqa, jo kështu. Andaj për fillim fillova me elhamdulilah rabbil alamin ve kulhu valla ahad. Por shoq çdo herë duke mësu sura e tjera. Inna aatayna kal kauthar ve al-asr innal insana lafi khusr. Sa të shkurt ka dy rreshta të vogël, imson njëri thjesht. Q mëson sa më shumë namaz. Kemini telefona tetë të radhës. Unë ne Asalamu alaykum. Aleikum salam ورحمه الله. Asalamu alaykum. E huaz besonat fitë rreth obligimeve të gruas ndaj familjes, si dhe uh, a ka drejt një grua muslimane e cila ka familje që jetë uh, për bashkëfunës në tradicionin e saj karrshi Obligime në daj familje, se dhe që nërësh daj familje dhe të shaj. E qartë, Allah. E qartë. Edhe kjo pytje do të tëtë është e natyres e pytjes e më hershme që ka të bëj me temën që këna me trajtuna. Unë e thash, që ka vëqë, Son tekim dy tre pyetje që e dëshmojnë praktikisht atë krizën që unë fola për të. Ne kemi krizë të këtyre obligimeve. Guria thotë në kom të drejtë me dorë, në kom të drejtë me punë, në kom të drejtë po, në kom të drejtë po. Mirë, para se të thuash sa këtyre drejtë. Obligimet e tjera që kia po i krynshi duhet. Ti kërro obligimin e tjera që kia, pastaj kitë të pundet të tjera më po. Ana kemi nevojë më drejtë që të mirë me pak mëyrë të më të të, të, të të detajzuar uh, kur bije fjala për obligimet dhe të, të drejtat. Ntashtos tas pak, nga tas jemi në këtë seri. O të tas problegimet e burrët, obligimet e gruas dhe si renditen këto obligime. Kemi ndoshta një varg obligimesh, por kjo është i pari, kjo është i dyti, kjo është e treti. Kur të kryen kët, ka lënë të kryej ato më radhë. Do të flasim për kët, por tash në kuadr të kësaj pjese të pyete për rëndin e komune me ti për anë të gjitha për shkak se ku është shumë ngushtë, por ju premtoj me len Allahu Xhelaluha se do të miremi detajisht me kët çështje. Për gruaja nuk guxon tia përparësi asgjë, çoftë punës para familjes së saj. Kemi telefonat urdhane. Selam aleikum. Aleikum selam rahmetullah. Selam aleikum. Kush, më tre ube. Çfarë ke të mëshun pa fjalë në parfume fen, ka një tutha. Kia mëzit, kia mi, më nisni ti komo, po shpjegoj ashi popullshate kia mëzit vot, kia mëzit këtij popullit. Po. Së si to marr vesh u jao për këtë. E qartë, ola, qartë. Pane më ndirë, së da malik. Aleikum, salam të Allah. Kur mungon besimin e Allah, në dhujel, kur mungon informatet e duhura, për finë si duhet, atërë, në këtë kët ambient, ku mungon kjo, kriot një ambient shumë i përstatëshmë, shumë i përstatëshmë, për daljen në shesh, për shfaqin e bestytnive, gënjie shtërave, panikave, e kështë më rrë njëri veq me dit, kusht e imanit me dit, kusht e imanit kusht e din, vallaj, kjo është bazë e fesë veq me dit, kusht e besimit me besu Allahëm me besu me lajket, pejgambert Allahët, libra të Allahët, ditën e gjykimit dhe të saktimin Allahët këtu e në gjashtë shtyrët e besimit Kto din, këto kusht e din, krej këto pala rabinuj nga se dita ke më dit, kër të mësën aty e shërë se, nuk e din kohën e ndodhisë Se disë kja mjetit, asë kush posë Allahot asë gjellë. Ka që me ditë, po një thmin me i të për para këtu puni ka ditë, thmin, gjasht vjetë, sot i kishënë u teorit e krejt filmave, dhe krejt grupeve, dhe ideologjive, dhe krejt fraksioneve, që i flasin për këtë punë. Ane këtu, kjo, kjo munges di Allah në rrëtë. Po qëfar kja mjetit, qëfar që njësë dhe njësë dëjë, po s'ko lidi kjo me kja mjetit, farë e heqë, Allahu a din ku do të kemi. A do as kur të përsërit. Kemë në telefonat. Selam aleikum. Aleikum selam ورحمة الله. Ëh uh, huja kam një pyetje rreth çështjes së dush të Tiganëlla Lloti juve alaykum selam, ai ka domoshem ka dëru, nuk ka bodu deri domoshem pas namë 18 vjet të mundje në shtrat. Ë uh, a është më mirë si edhe na kur të kemi shumë smunditron, shumë fumi më klik. Në me botë, meniher shalom na xheru apo manirë me duopak më shëvdo no do funashe me na ufrir më shumë gjinohe. E qartë. A është sa dosh? E qartë, Allahu xule pyetë shumë e vend. Selam alejkum. Ve selam terekat. Lutja është një mundsi që Allahu na ka dhënë për kryen e nevojave tona, për te kalimin e problemeve të lëshave, ku njëri kërkon nga Zoti gjithëmitë ndihmë. Dhe është e pëlqyer të preferuar madje pejgamberi ka thënë se Allahu hidhrohet nëse robbi nuk e lut pon një ri kuroz provcaktume për shembull në smundje dhe mund me të kaluat si bën problem në angazhimet e tëtës të, nuk i bën telasha mirë më bëj sabër dhe mirësh me lon me thon Allah o zot kurdo që ti e din që është për mua do të më shërush ram do të thë komundsi më bëj sabër bën dua për punë tira o allah fal më gjënat o allah më bën kët provë ngritë shkallësh fale më katër dhe kjo lutje e lut kur është smut po nuk e lut po shërim nëse ka mundësi Në po sabër. Po në qovë të se, për shambull, smunja është duke e pengun nga disa aktivitete shumë dobeshme, shumë të rëndësishme. A po, atërëllu të lënë Allah është shërëm, nga se për shambull njëri i ka 50 në zansë. Ose ka, ka aktivitete për shambull në gjemi, ose ka aktivitet në punë ndikun, poblet i kontriban me të madhe. Dhe si të smunja të taj, jesë shumë punë pakry. Kënjër duke të më që tonë mëllu q Këtë ësë munë jeti në bëjën të lashën efe. Për në qovë se një nuk klen një qëtë madhë të keqë, nuk ësë munë një qëtë kërën, më bëjë sabër është më mirë. Për në qovë se e dinë, se nuk pëmën më bëjë sabër, ose kamës i më rizikut sabër i ti, më mirë është më luëtë Allah në gjëllë e ola për shërim. Për në qovësë u sëllëm, që bëjë dua për shërim lërgojë e këtë smunja, ishfi, shërana, entë shafi, ti ish rrusi, shë i faen la ju gëduru, se kama nashëra, ose shëraj këtë smunja me smunja, që nuk këthejet më, nuk këthejet më, lërgojët, tërsisht, në këna kam sotë më doa, varin nga në gjendja një riut, atëra edhe e përdojë doan. Kemi një telefonat, urnane? Asalamu alaikum. Selam. Kamendoni hoc, uh, komi fit invente, çfarë mendoni për Sheikh Safar Hawali apo Selman al-Audan? Ai ndiej kartë dhe ju, dhëniot ti vejojn. Po. Mendoj që këta dy dietarë, dhe shumë të tjerë që janë dietarë të ummetit dhe që janë të njohur në çarqet e ummetit, nuk janë shumë të njohur tek ne. Ne nuk kanë ndikim të madh tek ne. Andajmendon që nganjëre ëh diso pyetje larga sajt paraqyjoi picën ton. E çmoi kur vlaçi na ka thirrë sepse nuk e njeh dhe do të japi policje. Por nganjëre duhet të them, ne duhet të bëjmë pyetje paraqë ne vëna intereson, paraqë ne vëna brengos. Për shembull, kimi një autor ka me 10 libra ndikim madh, përhapë mendimet e tij, rrezikohemi apo nuk rrezikohemi, pyetin për të. Kush janë ne një teknikë se për haurat? Pak njërë shumë. Ne duhet me me, me, me stërmadhun nga një problem pa nevojë. Ta dy njerëzë janë sikur se djetarët tjere. Kanë dije, kanë kontributë, kanë libra, i takojnë elites uh, së djetarë dhe shkencëtarë dhe akademikë e musliman, nuk mund të muhëmën këtë që qështje. I përnanën tjetër, ka shumë qështje që ata ndoshta kanë ardhjet ato përmëndime që mund të kritikohen, mund të të tësohen, kanë mangësi, kanë do një kritikë, si gjithë do kështë tjetër. Si gjithë do kështë tjetër për i djetar për Gjdo kujt i miret fjale dhe i refuzot, vërqin nga jo që e ka qilua argumentin. Por të marim, dhe të më të tarinit këtune djetare, apo dhe të huë dhe më bërlog, dhe mos të marim parashish fare, thu se nuk kam bë azja, thu se nuk kam thonë azja, vetëm pse kam bëndu një fjale, një një shkje, një një gabim, mëndaj që nuk është islame, asë nuk është ndershme, asë nuk është emoralshme, asë nuk është njërzore atgodimin e smundji ja Allahu xhelahu sheroft dhe kjo e ka penguar që të jetë aktiv dhe që moti zëri i ti tij nuk është më i dëgjuar si përpara. Po për ndalim nga Salman Auday i cili është shumë aktiv, shumë prezant me idet, ligjëratat, aktivitetet e tij, të padyshim se një që punon shumë edhe ka hapësirë edhe me kritikou por edhe ka shumë hapësirë me përfitu prej tij. Në mense këtë ndjetar, po si o jo përfituat prej tyna, mësojmë prej tyna Ta e që nuk është në regull, nuk është patim argument, e refuzujmë si kurse nga gjithë nuk është jetër dhe vazhdojnë jeta tamamë si, si kurse duhet. Kimin e telefonatë, urnën e? Selam alejkom. Alejkom selam. A mëj me ta vërgoz një pjyqe? Po, urnë. Ko kam e nga gjikua Allaho, adjiku a gjikuhem dhe së njerëzit akredialisat? E qartë chart inshallah Assalamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullah Duke mi njëri do të bëhet në tokë, pasi që toka të merr një formë tjetër, si kur se Allah xhalleu ala thot në surin Ibrahim, yaum tabaddalu al-ardu ghayra al-ard, atë toka do të shndrohet në një strukturë jonë tokë. Në vetëm një hapësirë të shtrirë, një sipërfaqe të gjerë pa kodra, pa kthesa pa pa male pajë rafshët e tëra. Qase malet, kodrat, gjithë janë shkatërruar dhe toka shndrohet në dijtë tjetër. Për të bërë një ميدan i përshtatshëm dhe i hapur ku i zë të gjitha krijesat apo që janë përgjykim njerëzit në kët rast që të gjykojnë, andaj njerëzit gjykojnë në tokë, në tokë tjetër nga ajo ja që është si doja, si bëhet ato nuk e diim, por diim se e diim se ndryshon. Ndryshon dhe kjo ka bën më një botë tjetër që nuk e ja kuptojmë do nuk e diim. Kështë i këndodhë pas vdekes dhe pas rinjales tonë. Ndërsa, kur gjykojnë, gjykojnë ata që kanë gjitë të ngarkuar më obligime, njerëzit dhe gjinet. Gjinet janë kriesa që Allah i ka kriuar nga njëzjari pa tëmë, si kur se thatë në surën e rrahman, dhe janë të ngarkuar më obligime, si kur se Allah i gjellë e uratë thatë në surën e dharjat, wa ma khalektu l'gjinnë e wal'insa illa li abudun. Gjinet dhe njerëzit i kam kriuar që të më ad Andaj këto dy kriesa janë të ngarkuara me obligime me Adrim dhe Allahu Xhela uala dhe për shkak dashi pasoj e kësaj ngarkesë këtyn obligimeve do t'japin nëse llogari para Allahu Xhela uala. Ndërsa kriesat e tjera nuk do të kenë llogari, sikurse llogariten njerëz të gjithë, por kanë hadithe të pejgamberit sallallahu aleyhi dhe sallam se kriesat e tjera apo do të llogariten llogaritje të shkurt pa mundësi shpërbime, por sa për shpagim vetëm, andaj nëse një kafshë e ka dëmtuar Padresis një kohë tjetër, sikur se kanë hadith pejgamberisë sahem, përshëmull një dash me brina e ka godit një dele pa brina, e ka keqë përdorë dobjinën e saj. Dënë gjykimi të ringjallet dhe kësaj deles pa brina i ngjitën brina për ta goditë kët dash që t'mer hakun e të shpaguin. Dhe pas sa të shpaguin hakët mes vete, sot Allah xel deuala kunu turaba, bhen dhe shndruan në dhe krijesë të tjera, gat sa ata nuk janë për problem dhe nuk janë për llogaritje. Nërso logaritja që pasaj, pasaj, dënimi, apo shpullimi, janë njerëzit dhe gjennët. Allahu nga mundëso që logaritja e një tjetë e letë. Kemi telefonat, urnëni? Selam aleikumur. Aleykum, selam. Dhe është të në të banë një fytje. Po? Dite në kurban bajramit, në dy uarat natës, e këmpo një minorën qirë, edhe e këmpo aborën e zbretëshën. Qa dhe më fa? Qa dhe më fa? Po, po. Wallahi kjo këto shenja që domethën ka pa bordën e drejtshëm, ka pa diçka në qjellë kështu me radh, unë nuk e di. Mirë, po morëm telefonata deri në fund, pastaj do t'japi përgjigje për njëra në fund inshallah. Orna. Alla më mama. Mëra mama. Faleminderit që më dëgjonin të aktivizoj. Orna? Ti që më dëgjon të aktivizoj. Po, po, po, po, një kajtë po. Po, po, falë, va të ndëgjujmë, falë. Këtë mesionë që do tërkë i hozë, da në tërë aqë ditë ve këtë, angë nështë e po folë. Po, po. Ako munë si me ditë da i hozë, i kojtës, të sfarës, fri e ko. Ako munë si, ko të më mojnë, a këtë gjeratën që më mojnë, qësë përë këtë shëtë, të e përë rëme? Po, po, e qartë, e q çfarë tja po për gjithash inshallah. Ës sikur si keni të një orë se BBC TV do të thotë transmetohet edhe në gjuhën angleze edhe në gjuhën shqipe. Në gjuhën shqipe do të thotë transmetohet përmes emisioneve të ndryshme që ë protagonistët të këtyre emisioneve janë hojallart autokton të këtyre vendeve të njohur që flasin shqip, shqiptare këtu më radh. Ndërsa pjesën mbetur në gjuhën angleze presia atë transmetohet transmetimi është do të thotë diku tjetër dhe aiçi fletë është zakenaiku një nga dietarët e njohur e botës islame ë që padoshim tek shumë njerëz është i pranuar i pëlqyer dhe kërkesa e këtij vllau është me vend që të përkthehen ne kemi disa iniciative që të përkthehen disa legjëratë e tij dhe të, të, të transmetohen në shqip por ai ka aq shumë saqë nuk mundemi gjithatë të përkthejm por me lenë Allah që ndonë ju premtoj se një ca afër me të shkurtër do të keni mundësi që shumë nga legjëratë e tij të, të keni mundësi të ndiqni edhe me përkthem në gjuhën në gjuhën shqipe Këmë një telefonat? Kërdo në ne? Në më roma. Në më roma. Qa është të mjë kjo të hodgjim të përcim të vëmë në bjerë. Shumë po plitet, ose po bisedonjë për lini so so so bon në dokatën e flive. Nukon dëgjaj asë gjatë që po falë një për shemblë për dokatën e shkollimi një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një një nj Po, më shko një valë e tërë në shpëllim. Po. Por vetëm flitet në një kënd. Gjithëdot mund të stabilizoj fëmia vetëm për shembull rrafalje, nëse thënë, atë cilësi rrafalje që vini ti shkencës në tutje. Po, e qartë, e qartë. Po. A ti po më duket është fel bi kursor se na keni ëh një rini, shumë fastë? Po. Po shkollimi ne kemi shumë rapa. Po, po. Shumë rrapin shumë. Pajtua tukë. më. Unë natëton sku shum përpara me kësaj me botën ku xhinën. Edhe kur tentoj për shembull me vini në front. Çfarë? Ne vëmë konkurrencë me rand të tjera. Edhe të jemi vëmë më shumë me 90% të popullatës. Është qartë, është qartë ona. Unë pajtuam me ti, po e kam dhënë një një plecësim inshallah që do ta marrni tash inshallah. Si Faleminderit. Kur jepmë se pivo për enkuadrim, falni më. Ëh normalisht unë thash se edukimi nuk në kupton vetëm unë në në kuadër të Mirë, kemi telefonatë mësë të vazhdojnë me marën, pasaj dhëmë prigje. Po urnë? Së nga marikëm. Së nga marikëm. Po është, dhe shë më të pytë, kanë fjellu që një të falen, dhe të falën, dhe dhe para një muje, kërë falë që a kisha vështë të rështi dhe marën fujmare, dhe dhish që një që një që ka, përës lemë dhe në kapke. I po të që një muje këmësuk të dy surës që janë kullullu që fill Alhamdulillah. Do lavajem dhe ajë fair frymaria. Alhamdulillah, kjo është falë ndikimit të Kur'anit, se Kur'ani është rrem. Alhamdulillah, kjo është për gëzim. Do i përsëriti vazhdimi 600, digjës 5. Çfarë është të yes. vazhdojmë përsëritje se inshallah bënda veçorën kimja po. Alhamdulillah, kjo është një ndikim praktik i Kur'anit që shëron për ato që njeriu vuan dhe hjek vetynë. Shumë shumë inkurajim i rëndësishëm dhe më vend, beso që inkurajues për shumë gashikuesit on. Kimi telefonat Urnani Faleminderit, pistevi. Alepo, aleikum salam. Po, ardhanë. Faleminderit, mos dorësha më të bëni pritje. Po, falohullah, fal. Ëh, çu, ëh, shumë, domethënë, kanë punë më të para me disa njerëz. Kur kanë nejt. Disa njerëz. Edhe shumë e përsëritshëm Doni Flor, thishin për Dikën, dhe thënë, valla, është i urtë si si melaçë. Po, e ne dim se qka është medacin, qka është një riu së është kryu medacin, së është një riu a është kjo më të dati magë qësë të thotë kësu e qartë, e qartë e qartë, i shalla tash mërë përgjigje, i shalla mërë përgjigje e kemi edhe dhe të mëtë telefonat për të inkuadru pasaj se të apim përgjigje në këtë grumbull për në Halo, urna me huqën dhe shtë të me pojë Për të të nëgjujem, falë hoja për të nëgjën, falë. Alo. Urna, urna, për të nëgjujem. Salamu alëkum. Alëkum, salam, salamu, rahmatulloh. Hojtë, dhe shqa bëta bon i përti. Po, falë allah. Hojtë, shë jak bujar i pi presenit. Po kam shumë vëzvese. Po? E jumë kona përtyr përkisha gjamija, -po, sëmë po bini lëtë qiqë. E dishtë ta më të, më të më të më të nëgumë me shkute një oqë e fortë. Më në këshilua. Ksh, inshallah, inshallah, ta japë një po bërë. E shalomë në alekum. Alekum së rakë. Aleikum salaam wa rahmatullah dhe shikoj ndëruar me këtë qartë dua të lajmëroj që me kaq përfundon mundësia e inkuadrimit të telefonatave, nga stacioni është në fund e sipër, ndërsa ne kemi një grumbull ë pyetjë këtu që duhet t'ja m'prijmë. Përfunduam atë për zakënaikun dhe filluam që të klasim për inkuadrimin aty shikuese që dhanë një vërejtje që do të pajtohem me të që nuk duhet të fokusohemi vetëm në çështën e moralit, por duhet të fokusohemi te krinia por stimulimi i tyre për arsim shkencë zhvillim është kështu më radhë. Unë para se të filloj të flas për familën, kam folur 3 legjionat për iturin. Atje kam përmend se sa na duhet teoria, sfort nevojshme, sa stimulon një shkencëtar për iturin, sa na duhet shkencëtarë dhe kam përmend se nëse në Kosovë, për shkakun na duhet një shkencëtar i përvilit caktum, i duhet popull dhe nuk ekziston në Kështej. Apo këti jena më katarni, deri sa të dalë që kryejnë këtë obligim. Ne shtomë shumë çon katërdrejtim. Dënë kur them për edukimin, u thash edhe në premë që kemi. Problemi i mungesës së edukatës fetare ishte i katërt i pesti me radhë. Nuk e nuk e kryesova agjendën me kët. Thash nikemi problem kuptimin e drejtë të edukimit, që mos të kufizohet në ushim dhe pije, por të shtrihet edhe në arsim e zhvillim me këtë më radh. Pastaj gjithashtu të përmend edhe mungesa studimit, mjaftuar me, me atë që është superfacore, egoizmi apo epësi qi ja kam mund shumë mish në rastet e logjikës dhe arsyes, gjithë këto janë probleme tona që gjithë këto feja tentojnë mëshëru. Prandaj Islami nuk synon çta bën njeriu vetë që falet, dhe përfundon me synin e Islamit aty. Ka arrit të bëjë një namazdi, pastaj u kryp puna, larg asaj, larg asaj. Njeriu namozi është një obligim fetar që duhet më kry. Por nuk është i vetmi, ka shumë obligime që njëri ka pastaj më kry. Po na kemi një nitë mrekulluse. Ne ke, ke, kemi një kapacitet marramend pozitivisht kur bie fjala për kuadro për për, për për për për potenciale që për kuadro potencial dua të them që ja për shpresë apo net arret mirë mirë po rrezikohet ky rini nga mortaliteti rrezikohet rrezikohet nga nga dyftësia rrezikohet nga shumë punë tjera Krasë më nge se shkendës po. Në që se të këne përapët gënjeshtra, përapët hipokrizia, përapët ndresin gusht, egoizme, atër dhe shkendës e gupë kuptime, nga se keqëpërduhet shkendësa. Sa so kemi njerë që mund të shkendëstar, profesor, për egoist, materialist, e psharak, që ka i duhet shkendësa? E ka keqëpërduhet në këtë rast, nga se u bëndëm njerëzaj me shkendës në ti. Pandaj, në duhet shk do të flasim edhe ne kur flas për familen, do të flas për edukimin edhe arsimin, që duhet të mbietën familja, të mbretëtonë familja. Por nuk duhet vetëm këtjet, erëzmosh shkolla dhe cilëtet më shumë. Jo, edhe morali, edhe sjellja, edhe edukata, edhe feja, gjithë janë këto të rëndësishme. Ta e nuk duhet ta marrim njërën, ta përziejmë tjetrën. Jo, të gjitha duhet i marrim. Prandaj në eticë, qëllimi është fillim, na duhet një kuptim më i plot, më i plocuar i konceptet edukim jo që të përkufizohet kujdesja e familjes dhe kujdesi familjar tek kusimet e pijë, por të shtrirat të gjitha rrafët duke përfshirë këtu edhe shkencën, edhe arsimin, edhe edukimin, edhe moralin, edhe gjitha këto. Prandaj po pajtuam që duhet të ketë rinitë të shkolluar, por po gjithashtu insistojmë që të ketë edhe rinitë edukuar dhe fetare, gjitha këto ngashte kur kompleton ky mozaik prodhon individ konstruktiv dhe pozitiv do të bëshim. Për ndryshë. Mungesa ndonjërit nga ato që përmenda absolutisht pamundson të kënaqërit edhe më çeko. Kjo është ajo që duhet ta ta kuptojmë. Prandaj gjatë tartimit të ardhshëm do ta kuptojmë edhe më drejt se si duhet të përsocohet ky mozaik i edukimit të familjet tona. Edhe pse thash në tri emisione kanë folur për deturin, për rëndsinë e deturisë. Dhe çfarë që ka të bëjë me këtë tim sipas kuptimit fetar. Ne besoim që Në çfarë na keni ndjekur në ato emisione, keni pasur rolin të shinisë se Islami nga shumë kënde e godet këtë tim dhe e ngrit individin në mëajt më të larta të ushtrimit të tij me ambicie, me vullnet, me përgjësi për dijë. Nëse ta fjala e parë që ka zbrit është fjala e dijes, le të them. Ë, thotë kanë pasur vërtetësi gjatë falës në frmarje, pastaj një limz e shpeshtuar dhe thëtë alhamdulillah duke lezuar kul a u dhubi rabbi lë fëllak, kul a u dhubi rabbi nështë jenë larguar, kjo është alhamdulillah, kjo është argument i qartë, praktik, që gjithë do ditë në përstitit, aja që Allah u Gjallu Allah ka thonë, wa në nëzillu minë al-Kurani ma hua shifaun o rahmatun il-mu'mnin, nëzbrisëm Kuranin, i cilështë shërim ilaq për njerëzit, dhe mshirë për ta, ilaq është për Edhe në smundjet e jashtëm fizike, jo vetëm shpirtnore ose psikike. Kur stonku ndin antari i familjes nisi se po i dham koka, i dham dora, i dham barkun. E ka vendosur në atë vend kur stonkuar dorën e tij dhe ka kënduar surën Fatija, kul a'udu bi rabbil falak, kul a'udu bi rabbin nas. Fashruar tani. Pas po dham që mos marrë medikamente, mos kaq kupton dikur tash, po dham me barisht ilaçet. Ato që i pshuan mjeku, që duhet mirën, po si jo, do tu do të mirën. Por pse nuk e bëjmë përshëmë e pim një një ilaçe caktuar, e pim bismillah, e pina, u kry. Apo tash pas sa që të duam ku të dëm, kënafelek në nas. Edhe këtë edhe por të sish arri pse jo? Qase Kurani është shërim. Thotë, kanë dëgjuar se thon i urt si me ilaç është mëkat. Nuk është mëkat ngase nuk po e përjasu njeriu me me, la, me me Lekun. Në nuk po e përjasu njeriu me me Lek. Por ne po e po e cilësojmë njeriu me një cilësi që kanë me Lek. Pelogitën turta ndogojnë jinoja. Atë dhe ky urr si më lek me kon. Ky s'është më lek. Po si më kon ças sot? Nuk është gjuna, ëh, të përzesohet në kët rraf në kod diçka të keq atë. Dhe e fundit sot kam shumë vezvese, kam shkuën në tyrben teçen kikse ashtu me radh keto ndon në, në, në tyrbe ku kudo që ke shkuam gabim ka po, nga se në tyrben teçë që nuk ka shrem, është dashur të shku tek hoxha i cili firon Kur'an. Qëndon me Kur'an. Për zran, mëse në prezant, atje ekid disa xhallar që nëse interesosh mund të jesh dasiret nuk shkojnë Hajmalia, të cilët uh, nuk ë uh, përdorin besutni, nuk keç përdorin smund njerëzve, por njerëz do qenë me Kur'an. Njerëz vërzojnë me Kur'an. Në mund të shkortin xhamit, të ofrosh tarivën xhamia aty të pyetësh për shembull, një hoç që bën rukja, kso tu një hoç që bën rukja, ata e njohin. Dhe çojën tek atë xhollart, pra vetë shkosh te ata dhe fillon rrugtimin e shrimit tën tash nga fillimi, nga xhollart Emirfilled tasojt parduren metodave fetare shrehatike te lejuara qe me lejne allah xhallahu ta ndihmo me dal nga kriza qe t'ka kapluar dhe gjithashtu mos mos e humb uymitin shpresen e hump, umyten, ka allah xhallahu ta lut allah te barekota mara abdes fal namaz lut allah sejdë griti duar ka qithu jo allahumma thit qe gjithfuqim shkëra zot jam dergoma qe qola qe kam me lejne allah xhallahu allah qoma shkëru me kaqon po i do fund personte edhe pse kemi kaluar pak minuta nga koha e limituar dhe jemi detyruar çe të ndërprejmë mundsinë e inkuadrimit të pyetjeve, por gjitha kjo vëllai për shkak të kohës së kufizuar, përyshe dëshira jona është çe të i më gjithë punëpranësikuesve tan gjithmonë t'u ndihmojnë me len Allahu xhelaluhu mat çe dimë dhe kemi mundsi që ata të kalojnë problemet e tyre, të informohen sa më deri sa më mirë për atë që intereson për fenë e tyre, por kaq që janë mundësit allan, që ndihman, në sallon xhelaluhu që t'na ndihmojnë në av sukceset, në ruan dhe na në të na mundson çe këtu bashkarisht në bashk punim të ndërsjellë të për më sorem të rregullohemi, të prosperojmë, të ngrihemi, të kontribuojmë për vendin tonë, ta shojmë këtë vendin tonë, shoshin tonë sa më mirë, më mirë, të konkurrojmë edhe ne në tregun ndërkombëtar, me gjithatë ato që duhet, që është e mirëfillt, që është e ndershme, që është e sinqertë, që është e drejtë, dorso mos konkurrojmë në roziqëën e krim, e mpundshia, gazet nuk na duhet që të jemi atje. Allahu na leqë të na ruajë neve, familjet tona dhe të nëmbron nga gjdo e keqe dhe nga gjdo keqbërës. Shikur në ruar, Allah u ju ruet, jësh për bleft, për durimin, për inkuadrimet, për kontributin e vazhdoqëm që po e ipni për këtë emision dhe emision dhe të tjera, nësë Allah në madhuar që të pranën këtë mund dhe këtë kontribut, dhirin të akim në arshëm, Zot u ruet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. <të>